Стан пророчого сну не схожий на жоден інший візіонерський досвід. Це не відступ від стихійного виставляння чуттів на показ, як у багатьох інших трансових станах, а занурення у множинність нових рухів. Предмети рухаються. Це найвищий прагматизм у множенні нескінченностей вимогливе розуміння, в кінці якого сягаєш стану неперервного усвідомлення, що все світ рухається сам по собі, що змінюється і він, і його закони, що через цей рух ніщо не лишається сталим чи абсолютним, що механістичні пояснення будь-чого можуть діяти лише в цілковито закритих системах, а коли стіни падають, разом із ними руйнуються і розсипаються давні пояснення, розвіяні новими рухами». Те, що ти бачиш у цьому трансі, протвережує, а часто руйнує. Маєш докласти найвищих зусиль, щоб зберегти цілість, але все одно виходиш із цього стану глибоко зміненим. Викрадені журнали Тієї ночі, після аудієнційного дня, коли інші спали, воювали, бачили сни й помирали, Лето спочивав в аудієнційному покої на самоті, лише з кількома вірними вартівницями, ребомовками при входах. Він не спав, його мозок вирував, збурений неминучістю та розчаруванням. Хаві, хаві. Тепер він знав, чому до нього послали хвінорії. Як добре він знав, мою найпотаємнішу таємницю розкрито. Вони розкрили його таємницю, хвій є доказом цього. Думав безнадійно думу, чи можна цю жахливу метаморфозу повернути назад? Чи може він повернутися до людського стану? Це неможливо. Навіть якби це було можливим, процес зайняв би стільки ж часу, скільки знадобилося, щоб досягти нинішнього стану. Що зостанеться від хвії за понад три тисячі років? Сухий пил і кості в крипті. Я міг би вивести схожу на неї, підготувати для себе, але це була б не моя ніжна хвії. А що станеться із золотим шляхом, коли він дозволить собі зосередитися на самолюбних цілях? «До біса, золотий шлях! Хіба ж ті божевільні дурні думали колись про мене? Та де там?» Але це неправда. Хвій думала про нього, поділяла його кару. Це були думки шаленця. Він намагався їх відігнати. А чуття тим часом сповіщали про тихі рухи вартівниць і протікання води під його покоєм. «А чого я очікував, зробивши вибір?» і «Як його внутрішній натовп приготав із цього питання?» «Хіба ж він не мав завдання, яке слід виконати?» «Хіба ж це не було квінтесенцією умови, що тримало цей натовп під контролем?» «Маєш завдання, яке слід виконати!» – казали вони. «Маєш одну єдину мету!» «Єдина мета є ознакою фанатика, а я не фанатик!» «Мусиш бути цинічним і жорстоким! Не можеш зламати довіри!» «Чому ні?» «Хто склав присягу? Ти сам! Ти вибрав цей шлях!» «Сподівання!» Сподівання, створені історією для одного покоління, часто розбиваються в наступному поколінні. Хто знає це краще за тебе? Так. Розбиті сподівання можуть відчужити всю популяцію. Я сам є цілою популяцією. Пам'ятай про свою присягу. Справді. Я нещобна сила, звільнювана впродовж століть, Обмежую сподівання, зокрема й власній, гальмую маятник. Тоді відпускай його, ніколи цього не забувай. Я змучений. Ох, який я змучений. Якби ж я міг заснути, справді заснути, а ще сповнений жалощів до себе. Чому ні? Хто я такий? Найсамотніший із самотніх. Змушений дивитися на те, що могло бути. Щодня дивлюся на це. І зараз теж хві! Твій перший несамолюбний вибір зараз сповнює тебе самолюбством. Мене оточує небезпека. Мушу носити своє самолюбство як обладунок. Існує небезпека для кожного, хто торкається тебе. Хіба ж це не твоя справжня природа? Небезпека навіть для хвій Любої, найдорожчої, любої хвій Ти звів високі стіни лише для того, щоб сісти серед них і жаліти себе? Стіни зведено Бо в моїй імперії вивільнилися великі сили Це ти їх вивільнив Підеш тепер на компромісі з ними? Це зробила хвій «Ніколи досі такі мої почуття не були настільки могутніми, кляті їх зіани!» «Як цікаво, що вони змушені були атакувати тебе плоттю, а не машиною!» «Бо вони розкрили мою таємницю!» «Ти знаєш про Теотруту?» Від цієї думки велике тіло лето здригнулося по всій довжині. «Він добре знав про Теотруту», яка раніше завжди діяла, загубитися в минулому. Навіть сестри Беннегесеріт не могли влаштувати собі такого сафарі, подорожуючи в глибину, уздовж осей пам'яті назад, повертаючись аж до меж клітинної свідомості, чи зупиняючись по дорозі, щоб потішитися витонченими чуттєвими насолодами. І якось після смерті надзвичайно досконалого Дункана він відвідав видатні музичні концерти збереженню пам'яті. Моцарт швидко його втомив, претензійний, але бах, о бах. Лето пам'ятав свою тодішню радість. Я сік біля Органа і дозволив музиці мене затопити. Лише три епізоди з усієї пам'яті могли дорівнятися Баховій. Навіть лікало не був кращим, так само гарним, але не кращим. Жінки-інтелектуалки були б правильним вибором для цієї ночі. Бабка Джессіка належала до найкращих, але досвід підказував, що хтось настільки близький, як Джесіка, не врятує його від теперішньої напруги. Пошуки мусили сягнути значно глибше. Він уявив опис такого сафарі якомусь благовійному гостю, цілковито уявному гостю, бо ніхто не смів питати про святу справу. Я відступаю всередину, крізь летючі зграї предків, полюючи вздовж приток, кидаючись у закутки щілини. Ти не розпізнаєш багатьох їхніх імен. Хто й коли чув про норму ченву, а я жив її ім'ям. Жив її ім'ям? спитав уявний гість. Звичайно, інакше навіщо тримати довкола себе предків. «Думаєш, це чоловік спроєктував перші космічні кораблі Гільдії? Ваші історичні книжки запевнили тебе, що Авреллі Венпорт? Вони брешуть!» Це була його коханка Норма. Подарувала йому проєкт і п'ятьох дітей. Він вважав, що його его не прийме меншого. Врешті-решт, усвідомлення, що він насправді не відповідає власному образу, його знищило. «Ти жив і його життям?» «А як же? Я прийшов шляхами далеких мандрібок-фременів, лінією свого батька та інших повернувся додому Атрея. Яка блискуча лінія? І ще малою кількістю дурнів!» «Мені потрібно розважитися», – подумав він. «Чи годиться на такий випадок тур з сексуальними розвагами й походеньками?» «Ти, гадки, не маєш, які внутрішні оргії мені доступні. Я винятковий підглядач, учасник, учасник і спостерігач спостерігачі». Неосвідченість і непорозуміння в сексуальній сфері викликали силу селенну лих. «Якими страшенно обмеженими ми були, якими убогими!» Проте Лето знав, що не може зробити такий вибір не цієї ночі. Не тоді, коли Хвій в його місті. Може вибрати перегляд військових діянь, котрий із Наполеонів був найбільшим боягузом? Спитав він уявного гостя. Я не розкрию цього, але знаю. Отак знаю. Куди я можу піти? Усе минуле відкрите мені. Куди я можу піти? Борделі. «Жорстокості, тирани, акробати, нудисті, хірурги, чоловіки-проститутки, музиканти, маги, знахарі, жерці, ремісники, жриці! Чи ти усвідомлюєш?» – питав він свого уявного гостя. «Що танець хула зберігає найдавнішу мову жестів, якою володіли колись тільки чоловіки? Ти ніколи не чув про хулу? Звичайно, хто ж тепер її танцює?» Поча танцівники зберегли багато речей Значення загубилися, але я їх знаю Одної ночі я був низкою халіфів, що несли іслам на схід і захід У довгій подорожі крізь віки Не вганятиму тебе в нудьгу подробицями А зараз іди собі гостю Як це спокусливо, подумав він цей поклик сирен, що манить жити лише в минулому І яким даремним стало це минуле через проклятих ексіан. Яке нудне минуле, коли хві тут Вона прийшла б до мене, якби я покликав Але я не можу її покликати Не зараз, не цієї ночі Минуле далі спокушало «Я міг би влаштувати паломництво в своє минуле. Це не мусить бути сафарі. Я можу піти сам. Паломництво очищає. Сафарі робить мене туристом. Це інша річ. Я міг би піти наодинці у свій внутрішній світ і ніколи не повернутися». Лето відчув неуникність того, що цей стан з урешті його піймає. «Я створю особливий стан сновидінь в усій імперії. У цьому сні постають нові міфи, нові напрямки, нові рухи, нові, нові, нові! Ці речі виринають із моїх сновидінь, із моїх міфів. Хто більш вразливий до них, ніж я? Мисливець потрапляє у власні сіті». Тоді Лето збагнув, що він опинився в становищі, для якого не існувало протиотрутий, минулого, сучасного чи майбутнього. Його велике тіло здригалося і тремтіло у мороку аудієнційного покою. Біля входу одна рибомовка-вартівниця прошепотіла іншій. «Бог струбований?» А товаришка відповіла, «Гріхи цього світу струбують будь-кого». Лето чув їх. І мовчки плакав.